Hola, bon dia. Uh, gràcies a tots per venir. Uh, a veure, me permetreu que comenci amb els agraïments, uh, perquè és, és una preparació especial uh, en què ja ha intervingut tota la Fundació... Però aquí hi ha també l'Uxia Moni, del Centre d'Estudis, que li vull agrair tota la col·laboració, i també el, el Departament de Drets, eh, Mercis Arnard, i el Departament de Comunicació, perquè ha estat una, una, una feina llarga i, i en alguns moments una mica difícil. Ara us ho explicaré. Eh, fi, eh, volem celebrar el 40 aniversari del museu, Vam començar presentant una adquisició, que era el carretó fantasma, i ara volíem continuar amb una festa d'aniversari. Aquesta festa us explico una, una mica com va començar i què volia ser. Estàvem en el museu, que vam estar temps treballant amb, amb un documental, que és de l'Ipixot, l'alegoria de la memòria, que tots heu vist i que es pot veure a Púbol, i estàvem, a, I estàvem mirant la, les parets del museu i, i, i de cop vam dir, la productora, que ara en parlaré, i nosaltres, i havia l'Antoni Pitxot i jo també, dèiem, oi que bé que seria que la Dalí fos aquí i ens pogués explicar una mica el seu museu ens pogués explicar històries del seu museu i entre tots vam dir, va, perquè no, no fem que Dalí sigui anfitrió de la seva festa d'aniversari i això és el que hem pretès m'agradaria un moment eh, també mencionar a la productora, que és Doc Doc Films, Avui hi ha presents dos de, dels seus integrants, el, el guionista i director David Pujol, que, que, que dic guionista també perquè ha contribuït i ha fet aquest guió, i també en Jordi Muñoz, que és editor, i han treballat tots dos en, en el projecte de l'alegoria de la memòria i en aquest. aquest aquesta festa d'aniversari què és? De fet, proposem un viatge, un recorregut, un somni, una fantasia per celebrar aquest 40 aniversari del museu. De fet, seria un viatge oníric per endinsar-nos en la ment de Salvador Dalí. Dalí en algun moment parla del museu, que és la seva darrera gran obra com d'un somni teatral o també parla del Museu del Somni. A partir d'aquesta idea hem volgut recriar tot aquest món oníric, tan estimat pels surrealistes i també pel propi Dalí. Llavors aquest somni teatral el portem a sis racons diferents del museu, amb una durada d'uns 35 minuts i comencem naturalment per la façana del museu. A la façana del museu veurem com apareix Dalí a les seves finestres, ens dona la benvinguda i ens parla de la creació del museu i també veiem imatges de la inauguració i diferents elements que ja creen tot aquest element festiu i de festa. Tot seguit, eh, passem a la zona, abans d'entrar a la zona del pati de botà, i l'escenari, veiem un Dalí que ens convida a entrar. I passem ja a la part central d'aquesta festa que és la vidriera, la gran vidriera que dona pas a l'escenari on hem, hi ha la part més i més creativa on a través d'imatges eh, hem recuperat bastant eh, el record de Hitchcock les escenes que Dalí fa i també el destino de Disney i on Dalí ens adiu que és quan dorm que més treballa i també ens diu que les millors idees li venen durant els somnis. Això ja crea un crime especial i a través d'unes imatges que per mi són potents, espectaculars, amb l'ajuda de la música molt ben triada, es crea tot una, un dinamisme que fa que nosaltres, espectadors, també ens endinsem en aquesta aventura que sempre ens ha volgut proposar Salvador Dalí. Uh, el veiem treballant el veiem creant el veiem somiant i, i sobretot això repeteixo convida, uh, convidant-nos a entrar a la part més íntima del seu cervell Dalí per exemple deia que mai veia la televisió que no li calia perquè la pantalla era el seu cervell uh, i ja anem a la zona de la cúpula i del taló de fons l'haberint la cúpula veurem projectat Dalí, eh, Dalí amb una imatge captada per Andy Warhol, i Dalí ens mirarà tota l'estona. I en el taló eh, veurem, sobretot, Dalí parlant de surrealisme i parlant del seu museu. I parlant de la cúpula com el lloc on hi ha el món insospitat del, del surrealisme i on ens diu també que el museu ha de d''esdevenir un centre espiritual d'Europa i parla del museu com un museu inacabat, perquè diu que cada setmana hi passaran coses, no sé si cada setmana, però bueno, tot sovint fem que hi passin coses. I llavors ja acabem aquest recorregut a el pati de Lògias, aquest espai nou que es va obrir al públic, on veurem un programa de la televisió americana, que és Watch My Line, on una sèrie de convidats amb, amb, amb, amb, amb els ulls tapats han de, han de descobrir qui és el personatge convidat que naturalment és Salvador Dalí llavors també veiem imatges de la pel·lícula Destino de Disney i veurem també un altre programa eh, que va gravar a la televisió americana eh, aquest treball aquest concepte guionitzat eh, ha estat el producte el fruit de molt de temps de molta feina de contactar televisions de tot el món de buscar drets hi ha imatges tant dels anys 40 arribem fins als anys 70 que és quan s'inaugura el museu i, i hem recuperat petits fragments d'entrevistes però també de performance i show de manera que Dalí sigui el protagonista d'aquesta festa d'aniversari em sembla que més o menys us ho he explicat tot després si hi ha alguna pregunta passo la, la paraula a Lluís Pinyuelas al secretari general perquè ens parlarà d'altres aspectes d'aquesta festa Gràcies. Sí jo crec que veure, és difícil descriure l'experiència del visitant que podrà tenir en aquesta jornada singular no? perquè, o sigui, ara estem parlant de detalls tècnics però jo crec que l'important serà estar allà en el al Teatre Museu, no? que és evidentment un lloc excepcional en aquesta projecció d'aquestes diferents imatges on es veu Dalí i creacions seves buscades molt especialment pel Centre d'Estudis, obtingudes en una qualitat altíssima i en un tamany molt gran i a més a més tot això és eh, en, en l'afegit de la música esterospònica est, est, um, que estarà allà no? que, que crearan aquest ambient de somni que ideat per, per la Montse i per en David Pujol. No? I, I, per tant, jo crec que important serà que la gent vivi. Eh? Perquè en, en, el missatge que crec que, que s'ha de fer arribar avui és que el dia de l'aniversari del de, dels 40 anys del museu, la Fundació invita a tots els ciutadans. Eh? Per tant, I per això realitzem una jornada de portes obertes, i també gratuïtes, de 10 a una de la mit. Ja? Per tant, tots la gent que vulgui venir a celebrar amb nosaltres els 40 anys del Teatre Museu, l'evolució des d'aquell moment que Salvador Dalí va inaugurar el museu fins ara, doncs estan convidats i podran veure, segurament com mai podran veure mai més, a Salvador Dalí en el seu museu. Ja? Tant, la presència... El Salvador Dalí és magnificent en aquest acte. I com dic és de deu a una, l'entrada serà per rigorrós ordre d'arribada i en grups de 50 persones. Sapigueu també que pregui al dia 28 hi hau una reininauguació d'aquesta aquest, festa reservada amb els amics dels museus, que sabeu que és una, la nostra entitat amb més de 500 persones, més de 100 socins, vol dir cinc famílies, que tenen el dia abans per, per poder gaudir d'aquesta preinauguració juntament amb les autoritats que també seran invitades Per tant, el dia central és el dia de l'aniversari, és el dia per tothom, però el dia abans els socis, com el sol fer, tenen una, una jornada reservada per ells i també en autoritats a les autoritats que puguin venir. Mm. podem parlar de més coses però jo crec que, que la Montse ens ha preparat algú més sí. uh, hem titulat uh, aquesta creació audiovisual o aquesta experiència o que projecte Teatre Museu Dalí, un somni teatral i ara us mostrarem només dos minuts uh, que hem escollit uh, juntament amb, amb, amb la productora amb DocDocFilms que esperem que us agradi sí, que jo tinc de dir que no fa injustícia a la realitat perquè esclar, una cosa és veure mm -hmm. un comentar aquí, una altra veure el, el, el, el joc el, i el unes dimensions a les no? parets i, sí. a veure, mire no, si estem al mig no, el, no. El, no. Doncs és, és un petit cas i, com diu, com diu en Lluís, eh, eh, no fa justícia perquè quan el veiem projectat a les parets i en el museu i ens imaginem de l'í, eh, doncs té tot un altre esprit. Aquesta és de Divusir, és Nocturnes Sirenes. Ja, dibuixi, i dibuir iexcursió a Wagner també el Tristan Isolde, que Tristan Isolde era una de les músiques preferides de Dalí, com sabeu i que normalment es pot sentir al museu. Sí, abans de reton de, de preguntes també anuncia que el dia 27, és a dir el dia de, dels amics i de les autoritats, tota la premsa estarà convidada també a... Bé, podrà assistir a prendre imatges. Eh? Per tant, la premsa tindrà un espai reservat un cupo eh? per... per tant aquell dia si podeu venir estareu invitats. L'horari també. també és de 10 o 1? L'horari... A... El 27? Sí, de fet és de 9.30 a 1. Però aquell dia ja dic, no és obert al públic, eh? és només els amics de museus i autoritats i patrons Qu quanta gent hi podrà assistir? A... A el, en... el segon dia el segon dia eh, de fet eh, hi podrà assistir tothom que vingui no hi home, però... No, en el sentit que... Eh, en teoria és de deu a una, però no tanquem les portes fins que no tothom pugui entrar. entrat. Mm. I m'he desquidat de dir una cosa a més. A la, plaça, a la plaça del museu, a la plaça Galadalí, s'hi s’irà projectant un documental que és l'autoretractor de Salvador Dalí que va filmar Jean-Christophe Berti l'any 66 i és una entrevista creativa, llarga, de molt Dalí, molt interessant. Aquesta, aquest documental es va poder veure, per exemple, a les exposicions de Dalí al Pompidou i al reina Sofia i es passarà tota l'estona, el 27 i el 28, a fora de la plaça. Amb aquest, vam recuperar una mica la idea que Dalí, després d'inaugurar el museu, alguns anys havia fet que es fessin sessions de cinema a l'exterior. I hem recuperat una mica aquesta idea i també amb un, amb, un, amb, un, amb un homenatge, com sempre, a Salvador Dalí. I, a, I després afegir que abans en els agraïments, que no l'he vist i no ho he comentat, que també volia agrair molt tota la col·laboració de Miquel Sánchez perquè tothom hi ha dedicat moltes hores. Jo eh? no he no és quan hi ha el catalí donarà el benvingut als mm. Estats que sí. es hi ha alguna imatge de Dalí i de, sí. de Dalí, de sí, Dalí sí, que no seran sí. entrar? Uh, sí, seran imatges de Dalí totes sí, que ens convidaran a entrar en diferent llenguatge sí. No hi ha cap persona que s'unifiqui en Dalí? No, no, no és només Dalí, és ell jo, Perdó, he arribat un pelta mm. però això vol dir que hi ha que no han de desvalidat home, de fet el, el somni teatral és una sorpresa hem ensenyat aquests dos minuts però n'hi ha 32 més llavors és, és tot és un, abans n'hem parlat és un concepte aquí, un xat és un projecte, una experiència per tant l'element sorpresa el deixem per aquell dia I, i a més és el que deia abans en Lluís fins que no ho veiem projectat a les parets aquí és interessant però per per bona part de la gràcia no? de veure-ho projectat al museu. I a més que és interessant, no? a vegades com fem exposicions de tot el món la gent et pre pregunta, oh, però és que Dalí va participar en aquesta creació del museu i aquí ho podrem resseguir una mica, no? això Dalí, el seu museu, com el crea, el que se l'estima que per ell no, no és un projecte més sinó és el gran projecte que té els últims anys de la seva vida, no? I creiem que era important eh, recordar tot això amb un aniversari. Sí. I, i, I el que és clar és que és, un, és, és, un, és una oportunitat excepcional, segurament ho he repetit, no? Perquè fer aquest muntatge és difícil de fer, no? És com assistir a una petita exposició d'imatges, de, de, de, de, de videotreballs o de de Líd, que normalment no es poden veure i a més a més projectades no a qualsevol lloc, sinó projectades en la seva altra creació que és el teatre emocional no? per tant és en aquest entorn i aquestes imatges és com dic segurament és una oportunitat és, segura, és segura una oportunitat no? a què no t'has escoltat el dia 28, el 24 24 o si del, de de no, en principi s'ha creat Ex-Professor perquè... Perdó, perquè... Ai, sí, sí, és que el tenia pagat ara. Ara <ríe> ho he dit. Uh, en principi és per aquests dos dies. Hem volgut preparar-ho especialment per aquests dos dies. I, i no dic que algun dia, potser, en format com hem vist avui, no el recuperi per algunes exposicions així perquè bueno, jo crec que despertarà interès, però per ara el vam crear pel museu, per Figueres i, i per aquesta festa d'aniversari sí, la, la complexitat tècnica del muntatge, quan la veieu comporta tota una sèrie d'aparells bastant voluminosos no? que normalment no poden estar al museu i el, el dia que, que es faci es podrà entendre que és, és un espectacle que per mi és només efímer aquestes projeccions és el que es coneix com Mapping o... Bueno, no, cosa... és una mica diferent, eh? eh? Jo no parlaria mai de Mapping, eh? Hem parlat de concepte guionitzat, projeccions... Seria com una, una breu pel·lícula a partir d'imatges que ja existien però que els hem donat un ordre, un guió i hem intentat extreure la màgia de moments determinats de, de, de Dalí. Tant la productora com nosaltres, la Lucia, també hem mirat mil d'hores de documentals, d'entrevistes i hem escollit les imatges que hem cregut més adients per aquí. Vull dir que jo diria que és un projecte original i innovador, no, no, no és un mapping a no, no. Parlaria d'una mini pel·lícula o recuperant imatges existents. Però bueno, hi ha aspectes d'una nova creació com aquest, que a partir d'imatges existents li donem un sentit, un sentit absolutament diferent. I tot això és el dia del 40 aniversari. Eh? Uh -huh. Hem de recordar, jo crec que, especialment els cigarencs, però crec que tothom, hem d'estar orgullosos de tenir un teatre-museu que després de 40 anys està viu i va pensant i cada dia es va enriquint. Eh? I això és gràcies a, a tothom, no?, a tothom que col·labora en difondre aquest patrimoni. Això que el col·labora té una de, el, el dia quan es va veure, diguéssim, el 28, té una durada que sí. heu sí. conegut? Sí, té sí. una durada i un ritme. Mm. Okay, però, I quin tant... és el durada? <laughs> no, evidentment, el, el, si acumuléssim el, el, el temps de les projeccions, mm. són 35 minuts, però després de cada, cada espai, els grups avancen i, doncs, al final serà bastant una horeta. Però com que, a part d'això, hi ha el Teatre Museu, vull dir, l'espectador que vingui o al visitant, si després vol estar pel Teatre Museu, també gaudirà del Teatre Museu. No? I veurà, com dic, si hi ha algú que va, va venir a la inauguració i ara pot tornar, que, suposo que sí, perquè jo recordo que, que la inauguració hi va ser, això és bo dir que ja tenia uns anys, doncs, però no és per entrar, doncs podrà veure la diferència, no?, i potser abans del dia 27 tenim alguna altra sorpresa, no? No com aquesta, però pot potser. La visita aquest dia serà guiada. Seria la gent no entra, aquests lups de 50, no entra ni van per viure, sinó que han de seguir un mitjana Per veure les projeccions, sí. Després, un cop vistes, tothom, si s'hi vol quedar, vol, pot seguir llavors el recorregut que vulgui. Perdona, no enteso dos minuts. Les projeccions, cada projecció són 35 minuts. No, no, no, no el, la suma, la suma total. Són d'uns 7 minuts cada una i el pati de l'ògia és una mica més, però eh, ens hem senyita són 7-8 minuts. De lo comença a una hora determinada, 35. 1:00. Mm. Exacte. Sí, sí. Així es poden entrar entrant eh gent, sí, sí, sí. diferent i tothom oh, oh, pot. En grup, cada 10 sí. minuts entra un grup de 50 persones. Cada 10 minuts. minuts. Sí. Sí, sí, Els visitants que hi poden veure. Sí, sí. Sí. Sí, sí, es festerà mentre hi ha el moment que l'apronament no. Sí, però nosaltres mm, per al ritme natural de fet, no sé si, si seria necessari explicar-ho tant no? perquè no crec que els vostres lectors els interessin no? però pel ritme natural la, la gent es n'hi ha d'expressar cap a fora perquè si tu vols veure el, el conjunt de projeccions re, resulta que l'última projecció és quasi a fora mm. Sí, ja convides a... <ríe> no, però no ho vam fer, per això ho vam fer no, no, perquè no, era l'escenari no, que ens agradava no, al final no espais, sobretot no, el sí. programa aquest Goods My Line que és molt divertit i, bueno, per recuperar aquest esprit lúdic, no, també perquè és lúdic, el projecte és rigorós, científic, però l'hora lúdic i divertit, així ho hem pretès, també Vull ser passat però quantes estona estarà més, més que menys cada del cadascú el museu, ho bon he calculat, això, aquests 35 minuts o... No, una oreta una un horeta, horeta. Un horeta, un horeta no evidentment, com que nosaltres han decidim eh, també en funció de el que està passant, si veiessin que hi has massa acumulació, podem fer canvis en aquell moment. Lo important és que a l'acte central és que la gent pugui disfrutar d'aquest conjunt de, de, de, de projeccions. No? Per tant, si veiessin que la gent per exemple vol tornar darrere és doncs fàcil. Un... però això són detalls que no crec que fer massa. perquè la, la gent, un decret que caldirà d'aquesta experiència d'aquestes de d'aquestes de jornades de portes obertes al Museu de León d'aquest fora una cada dia. Ai, no cada dia. Cavall. <ríe> no que no sabíem. sempre seguim la voluntat del de, de fundador, de el dia dels de Reis sempre s'repeteix. Al 6 Mm. ell va dir que era gratuït per la gent de Figueres si sí, no? Sí, si te l'hi va sí. dir el dia de reis és, és un regal per la ciutat de Figueres i és gratuït sí, sí, de sempre doncs si no ens sí, sí, sí si sí, sí. sí. sí, sí. sí. sí, no hi ha més preguntes només agrair-vos com ha dit Palau per, per venir i, i esperem que feu la vostra feina i per tant que feu arribar que la gent, no només la gent de Figueres sinó la gent de Catalunya i d'Espanya i d'Europa que estan invitats al dia de Gràcies